Ще п'ять на дорогу до готелю, і не пройшло і півгодини, як вони урочисто вступили в однокімнатний номер. Незважаючи на слабкі протести і сором'язливість старого, Світлана ледь не силомит стягнула з нього наскрізь промоклий одяг, загорнула овпухнатий рушник і відправила в душ. Гаряча вода подавалася тут цілодобово, і це була розкіш. Доки старий хлюпався в кабінці, хребкувато щось наспівуючи, Лана виняла з гаманця три купюри по сто гривень і поклала їх на тумбочку біля ліжка. Дідусь з'явився в кімнаті з рушником на стегнах, худий як колгосп на корча. Похав цим, вибачившись, він схопив свої речі і відніс їх в душ із явним наміром випрати, а потім повернувся і сказав, «Хай Господь тебе благословить, доню!» «Ви краще лягайте під ковдру, ось так!» І трохи поспіть. Як прокинетесь, замовте щось із буфету. Ціни тут нормальні, я перевірила. І головне, випийте вина чи коньяку, вам треба зігрітися. А потім, коли висохне одежа, зможете зайти в крамницю. Мені вже пора. Бог віддячить тобі, дитино, за твою доброту. Неодмінно, Світлана гірко всміхнулася, Бог і так мій боржник. «Це правда», – сказав старенький так серйозно, що у лани виникло моторошне відчуття, ніби він знає, про що говорить. Але творець – найщедріший кредитор і дуже порядний боржник. Він завжди оплачує свої рахунки і прощає іншим і їхні провини. «Сподіваюсь на це!» «Ти мені вір!» – старець підморгнув. «Я про це дізнався не з чуток. Голодний!» Холодний, а потім у душі розпарився, ось і почав марити. Сама собі пояснювала Світлана, виходячи з готелю. Трішки поспить, і все минеться. Глава п'ята Вдруге під дверима головного офісу галич медсвіту Світлана опинилась майже о шостій годині вечора. Загартована столичним ставленням до святкувань, відповідальним, і до роботи прохолодним, і з лінивими, напівсонними розкачками, дівчина не сумнівалась, що всі працівники або давно і глибоко перебувають у стані алкогольного сп'яніння, або просто пішли додому, і двері їй ніхто не відкриває. Вона натиснула кнопку дзвінка автоматично і смикнулась, коли з переговорного устрою пролунав молодійний дівочий голос. «Вечір добрий, чим можу допомогти?» Це Світлана Сушко з Київлік препарату. Мені потрібен пан Яницький. Ми домовлялися про зустріч. О другій годині дня. Клацнув замок. Невидими дівча відчинило двері. Прошу, проходьте. Це приймальня, третій поверх. Лана злетіла на третій поверх птахою, який обламали крила саме в приймальні. Ніжний голосок належав дитині років 18 на вигляд. Із двома товстими косами, що, звиваючись, мов, золотаві змії, падали на спину. Та аквамаринового кольору очима. І на цьому, на милому дівочому личку, все хороше для Лани скінчилося. Далі почалися погані новини. «Вибачте, дівчинка, на бейджику якою було вказано, Зоряна Кун, секретар, виглядала з ніяковілою».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 Там нині той же брак. Як його хоч звуть, вона і не спитала. Треба зайти, провідати його. Тим паче, що зі всього видно, більше їй нічим буде займатися. І давно він пішов? Внутрішньо, підготувавшись почути щось на зразок хвилин десять тому, спитала Світлана. «В тому той річ, – вигукнула секретар, – він приїхав на роботу, як завжди, о восьмій ранку. А вийшов?» О пів на дев'яту не вийшов, а вилетів, мов куля, сказав, що має терміново від'їхати, коли повернеться невідомо, а на моє питання, куди це він намилився, відповів, що не знає. Зоряна підібрала в уста в сувору рисочку, виказуючи цим, що безвідповідальну хлоп'ячу поведінку свого боса вона ж ніяк не схвалює. Лані полегшало – Поїзд, в якому вона їхала, прибув до Львова лише о 10 ранку. Отже, її запізнення нічого не змінило. Дрібничка, але приємно. Він не лишив мені ніякої інформації. Лист. Він залишив лист. Ось, дівчина витягнула з шухляди заклеєний конверт, на якому бористим каліграфічним почерком було написано «Мої столичній гості». І простягнула його лані. Є ще дещо, але то я маю віддати, лише коли ви прочитаєте це послання. Я сподіваюся, це не заповіт? Світлана розпечатала конверт. «Поглянемо. О, такої. Та тут сіле есе!» Зоряні, і це було помітно по її носику, що жадібно загострився, сверблячи від нестримного бажання зазирнути в папірчик. До смерті було цікаво, що ж таки написав її шеф? Проте добрий секретарський вишкіл переміг жіночу жагу до пізнання чужих таємниць. Присядьте, будь ласка, ввічливо запросила вона, похопившись, що гостя досі стоїть. Може, кави або чаю? Чаю! неуважно зронила Лана, опускаючись на стілець. Зоря не розстроїлась, чаю? перепитала вона так, ніби саме це слово прозвучало. А в цих стінах блюзнірством. Ви точно впевнені? Чи все таки кави? Я варю непогано і. Добре, нехай буде кава. Світлана леді втримала сміх, побачивши, як спалахнуло від радості ніжне личко малої. Певно, шеф дав секретарці переконливу вказівку вилазити столичну гостю до діамантового блиску. Із вершками, молоком? Ні.